פרק י"ז תפילה לדוד שמעה אדוני צדק. הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי בלא שפתי מרמה. מלפניך משפטי אצא, עיניך תחזנה מישרים. בחנת ליבי, פקדת לילה. צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבור פי. לפעולות אדם בדבר שפתך, אני שמרתי אורחות פריץ. תמוך אשורי במעגלותיך, בל נמות ופעמי. אני הכרתיך, כי תענני אל. הט אוזנך לי, שמה אמרתי. הפליך שדיך, מושיע חוסים, ממתקוממים בימיניך. שומרני כאישון בת עין, בצל כנפיך, תסתירני. מפני רשעים זו שדוני, אויבי בנפש יקיפו עלי. חלבמו סגרו, פימו דיברו וגאות. אשורנו עתה סבבונו, עיניהם ישיתו לנטות בארץ. דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, וככפיר יושב במסתרים. קומה, אדוני, קדמה פניו, הכריעהו. פלטה נפשי מרשע חרבך. ממתים ידך, אדוני, ממתים מחלד, חלקם בחיים, וצפונך תמלא וטנם, יסברו בנים, והניחו יתרם לעולליהם. אני בצדק אכזף פניך, אשבעה והקיץ תמונתך.